І сагайдачному думалося, що це росте слава, його, власна слава. Але як вона завжди пізно виростає, здебільшого на могилі, так і його сагайдачного слава тільки тепер виростає із землі, коли вже сам він дивиться у землю. Ляже в землю, то вона ще виросте, по всьому світі луною піде. Та ось могила готова. Висока могила, Вище за всі могили, насипані попереднім гетьманом і кошовим. Козаки втоптують її ногами, витрушують останній порох шапок і приполів, надівають шапки і сходять на майдан, стаючи знову в коло. Писар звертається до новообраного і до курінних отаманів. «Час, панове, новому кошовому на престолі сісти», каже він, клаєншій старшині. «Ідіть, батько, закон брати!» — звертається старшина до Сагайдачного. Сагайдачний сходить на могилу і сідає на самому вершечку її. Високо сидить він, далеко звідти видно нового Кошового. «Здоров був, новий батько!» — почулися голоси з натовпу. «Дай тобі, Боже, лебединого віку та журавлиного крику, щоб тебе так було видно, як тепер, коли з ворогами битимемося!» Тим часом кухарі... Попідмітали долівку у коренях, повимітали сміття на майдан і склали його у величезний, плетений злозий кіш. Потім підняли коша на плечі і винесли на могилу, на те місце, де сидів Сагайдачний. Новообразний кошовий сидів, як ідол, задумливо споглядаючи, як Дніпро котить свої сині води до далекого моря. Кухарі підняли кіш над головою нового Кошового, сагайдачний закрив очі. «На щастя, на здоров'я, на нового батька!» — гукнули кухарі і висипали усе сміття з коша на голову свого нового диктатора. «Дай тобі, Боже, журавлиного крику та лебединого віку! На щастя, на здоров'я, на нового батька!» — громом повторили козаки. Тоді писар зійшов на могилу і вклонився обсипаному сміттям Кошовому. «Як тепер тебе, пане, отамане, обсипали сміттям, так у всякій невдачі й удачі обсиплять тебе козаки, ніби бжоли матку», — сказав Мазепа урочисто. Тоді на могилу гортами полізли козаки і почали робити з новим батьком що кому заманеться. Один мазав йому обличчя дьохтим, болотом, смикав за чуба. «Щоб не гордував нашим братом козаком», — пояснював один. «Щоб був добрий до голоти», — казав інший. Щоб так бив татарву та ляхів, як я тебе б'ю», — заявляв третій і гатив по потилиці свого батька. Нарешті Сагайдачний підвівся і весь у поросі та болоті, напучуваний доброзичливими вигуками своїх діток, попрямував до свого приміщення. За кілька хвилин він вийшов звідти переодягнений у чисте, вимитий і з булавою в руках. За ним винесли інші військові клейноди. Козаки притихли, як спіймані на пустощах діти. Тепер одного помаху руки нового батька досить було, щоб у першого ліпшого козака злетіла з плечей голова. Сагайдачний оголосив похід на море. Радість козаків була безмежна. Перед нами замок князів Остройських, відомих в історії просвіти Русі своїм сприянням друкарській справі. Замок цей велично височить над гарною звилистою горинню і панує не лише над усіма будівлями і церквами острога, а й над усім пагористим краєм з його гарними гаями та дрімучим бором, що простявся на десятки верстов. Замкові башти в переміжку з високими тополями гордо пнуться до неба, а по чернілій покрівлі... Із обчасті стіни з вузькими прорізами, вузькі, неправильно розташовані вікна, важкі масивні брами під баштами, чорні пащі гармат, що стирчать подекуди у стінних прорізах, все це справді нагадує похмурий острог, в якому знемагають люди, очікуючи страти. Але всередині цього похмурого дітища середніх віків було зовсім не те. Зовні все грізне, похмуре і неприступне для ворога, яким міг бути в той привільний час перший ліпший сусід. Всередині розкіш, близьк, грубе багатство, що одразу впадає у вічі, і така сама груба, безмежна привітність для дорогих гостей, які, можливо, нещодавно були ворогами. Особливо відомий був своєю гостинністю цей замок при батькові теперішнього його володаря, при князі Василі Костянтині Острозькому, який помер вісім років тому,